بسم الله الرحمن الرحیم بابن فی الرقیہ دا دمس درسی غدا بعضی خلک کوئی چنطان نو خوف حالت کې کوم سلوینې غی ترقییا وي او په یوه کې کوم سلوینې غی ترقییا توي او بعضی وایي چې نا عام ده نو خو او د یخی دوړو ته شاملې اثر کې درېګېت مرضی یور ویتی بس ری دی انسان پر ستر و سوی نی او دیم رویتی قلبی ری چاغه تهیله موی او دریم رویتی حلمی ری خو په انسان سکووی نی رسو ورشی په خو با سب الله جل شانو خپل قدرت کامیرا سره کله کله انسانانو ته په خو کی دغه سور خې غیره پرا پدې عالم کې او تعالی شیخ ولی او صورت ته خپل عالمو کې نو خوږ چې کمالي نو عالم مثال نه او دا چې کومه دا عالم د مشهدي نو په اوخو کې انسانيو صورت وی نه په دې عالم کې ورغې یو خاص تعلقی ربطي ماهرین د پند پاغي په ارزو نه پي بې د او دغه غیدري ومن راضي کی کومه صحیح وي هغه کوم کلکله د اختلاط د وجنب او معبر باندې تعبیر دغه مشکل شي دغې سره داسي کدورتونه او داسي اختلاط یو زوال د تشويش کی دغې کمر نهواله نو انسان دې باب کې مستنید تدری مو تعلق نبییر السلام مکله دسهحار من نه مخ را واړه ولوونه په پې کوو چې ننش په تاسو کې چاسه خوب دی درې او دای م چې زما پس نبوت نره پې مگر او سای هاروته وه شي چې دا خوب د نبوت صحیح سره زیات ه شپ سر اختمه راه نورېسیخ تمشهوری چې دغه جزباتې دی دا په دی باران چې نبوت دا د و تعلو ساه دغی بهونه دا چې او خبر دهشي په همبر ته پریو په ری او د په یاپار کې د څخه باره کې پو کمي یا د سنمه نه کول یا سرته سلیوي یا یاره نو اغ هسپخې پاتې چې دا هم دغی خبرې انسان تهځ انسان لته س د پااره یا د یارهلو دپاره یاره خوشحاله د پااره کو حدیث تی کی مختلیب تی بعضی کی شلم را دی بعضی کی شدی اجتماع بعضی کی پینزی اجتماع بعضی کی صلو اجتماع زینی کی پینزی صلو اکثر رویت تنکی شپاک صلو را دی ندی صحیح علم اللہ تا مفوض دی البت بازی علماء پا کدائی و نکتویلی را شپاک صلو اجتماع جوز کی چید نبی علیہ السلام نه بود زمانه درش کالو اپدی درش, درش کالو کی ابتدا چ شون ارد خو بون نشون ترش پاگو مښتو ګورونه ویله تر خو بون لیدل او بیا به دا غیب تعبیر دث وروتو لکه لسهر رڼا کې څنګه نو پدریشتو کالو ترتیب چې تاسو پښښما هیونه کوي شپګومېشتو پاقی شپخص تنويخ شش ماهه را دي نوویې کې دا خوب هي چې چونداب کې شپخصلوختمه شي اگر چا په دې نهجر پدي توجيبانه سره كلام کوي چې نبيله صلوات و سلام د خوب شي تا په مغهشت متایم نه ره لګنداغه ته ویل کېږي اول شپد مهشتي تي د دغ دغه کومه مرادي ګوره عمر شپږمه نمونه کوي اول شپږمه نور حقیقت هي الله تعالى کمزياته کمې چې په دې کې شویلې نه دغریدون دا کې په اعتبار سره د دا بازي د پارا شلمه هي تشدید او خوف ډیر مزبوط دي چې دا پار چې کومې نو څل یو ختم شي دا غاغینه کمی چې دا پار یې نور <تصفيق> اترام ده زمان نسمران ده دیکن محدیسین و اقوال مختلف دی بازی وی جی لدین مراد آخیر زمانه, زمانة دا چکل زمانه آخیر شی شکل عمد تیزی شی لما سلمان خوب بنه دا گی باز رو بکیدان اپتویدید چه اخیر زمانی خوب بذکر اشتی کی گی که دی زمانه که پیتنی او ده تصالی ده پار بل لاروانه ایسی واده خوب او سوگ ده اقتراب زمان مانه که این انسان بڑا شی ده بڑاوالی پا وقتی جکم خوب اینی نو دارش کنی او در این قول چادا کڑه چه اقتراب زمان عبارت تی ده مساوان ده شپیع و ده رزینا دمو سمونه کې شکورز برابرۍ یو د پردیپ موسم کې او دیم د مڼي په موسم کې دا دا معلوم شو چې د خوب سي کېدل او د روجن کېدل په دې کې وخت له ده لوم تک دریو لمثل ان تکې به چې خطا شتاس او ډیر رښتینې دو نه مخکې هغه دې چې دې رښتیا خبري کړي چې سو کرشټیاوي نو خو یو رښتې او بون بی ادریقی سمکڑا یورو یا صالحاتی زیادت اللہ طرف نظری نبی علیہ السلام په خوب کیوئی بل مرد صالح ہوئی نی ایسا خبری ہوئی نی بل خفا کول نا شیطان شیطان انسان دوک کی و خطائی کی دلنبل زورت اغتا محکن دا خفا کول شو او بل آن خوب انسان زن سرا کمی خبری کی د ورځي سوچ فکر کي نش پيم او ني ادا وو ته فکر کوي چې کس پتا څوک وي ني چې کمتګني نو پاري دي غوړي و کې چاته نه قال کې اختلاف په وځي د زمیر نه بیر اسلام تراجي مرپوي څه څوک ابو غري وځي د زمیر را بیا دا هدي د سمرپون دا بلکې دا موقوټه په غري را زه په قوم کې چې دا ثبات په دین کې نه دا او زبرد غنم تو وي چې دا د تکلیفور نه نه اله <سؤال> او لکه ثبات په دین لغږیو کو قالو داوود اذن طرف زمانه نه اتر بلله له نار یعنی تویان دغه یو نذقو ما مانند خوب پخپد مرغۍ دیواره کې خو مختلبی خبرې خبرې 발جویدا کنایدا د عدم قرار نه مخفندري نه چې خوب انسان ولیدو او د غریب تعبیرې نئی استل نه بس لکه مرغۍ پخو چې وښینه ډنګیدا خوبه مې ته تخې خو چې تعبیر دی ول او اس دنو او هغه څه و چې څنګه تعبیر کړی او باځوی چې خوبه تعبیر مخ په مرغي منغیت اثر نه تر څو چې دا تعبیر نی تلنج تعبیر وځنه هغه نه اثر کی او ګنگوہیره ماحول دې بل مقصد دی نه او وی چنتاونکو کوی نه تر څو پوری دا یو جهات متهم شوی نه انسان په اعتبار کې به قراره کی کلی سوچیو ترتی کلیو تا کلیو تا کلیو تا کلیو تا کلیو تا مصطربی خوشکرن اگر تابیر کوئی سننو اگر اتراع بی خرامشی فیضاو عمرت وقات قالو عزیو قالو لا تقسمی بیانو اللہ علاوہ دین مگر فمحبوب باندی یا پا خوند پوی باندی ارچاد فا خوب نبیانی پي درا حاضر مشهري ته شه په سره کومه په باور ده موږ دې ته کارارینه او <متحدث> انغه دا وره په ترڅ کې ترې مبارک ترمره یو پرمندرانه کلمره نه کړه نه کړه نه کړه د دې او د تاسو نه نه په دغه توګه وره ترڅ کې په نه دی حدیثه چې موږ نه ان په معنایه په سیارنه کې د ر دین نبی رسول په خوښي ولیدو د قبر زیارت نیارت کی جی. او بعضی وایي چې جانبی رسول په خوښي ولیدو نو پېږه به ومینی دا کې نه یدا د حسنل عاقبته دې انسان خاتمه و په خیر دغه په قیامت کې هوا هر مسلمان چې نبی رسوله بخوب کېدلې یا نه دلې پیغمبر لبېنی په حدیثو مثال مقصد د حسنل خاتمې ترته اشاره ده او چا دا جواب کړی دی چمنره انې په منام فصیرانی کې یقضا چاچی ز په خوب کې ولیدلم نو کریمه چې ما په اوه یې یخبان پېښ باندې دا د نبی له اسلام د عهد سره تړاو کوي هغه زمانه خبره او لك ان ما رانه کې شیطان ز ما په صورت نشي مت سور کې چاچی نبی له اسلام په خوب کې ولیدو نو ایدہ واقعي نبی له اسلام یې کرا اغه حج یبانی دروچیکوم د نبی سره حدیث مبارک بیان شو د پدې کې دا شاهان د نوودری اقوال یو کولاله دا شارب یو دین دی کچا نبی سره تر په او چې کم د نبی سره سلامو د نبی سره هغه نو بیان لري کې په حدیث کې د نبی رحمت د ګریب مبارک راځلي چې هغه سوال له ستاسو کړشل ولیده نو موږ د نبی رحمت سلام الله علیه په خو او شاعب الدولازیز چې نه چا نبی رحمت په نو د نبی رحمت سلام الله علیه هر هر څنګه چرته د نبی رحمت سیرت نو کوم چې حدیث کړه او کمزورې سیرت ده درارېت کې فزواک دامل درایبان دي او کنه په هغه چې درته چې کوم بیان شو دی صدا درته کې په هوت دامن صالح درا ایمان دی او شاعب الدول قادیر رحم الله وای چې چالي درو نه پیر اسلام درا رسول اح او کو صورت باندې مدانه بي السلام او کتغي رسول اح او صورت درو نه بي السلام ولايت مذل شیطان دی اچھا چا ځان خوب جوړو او کله به شي اووربه شي را غټه ورکه نوشي ورک دی او چا چې غک کېخورو دی او دی س ته چې غورو ځ نه تخت کې اوور شويتهه قیمت فور د چاه کې دین د معلوم سو چې کړه دې الفاظ نو یې ست تاثیر کولې شي ځانچره پتره په نه وغتې شو او عاقبت د وخنه وغتې شو او په دې یده هغه ایم له تواب نو وغتې تلل شي بابا د تدامو یې او د دې